ده ده ملاوه دو پتایت ساته ای. اشاوا دی توی ده سنت که سکت این شیریز مرکز دکان نمبر تاییس. عبدالرحمنت لازان از دیمین چوک جنگیر اراد سوابی. پروپرائیتر انوار شیر توحید دی. موبایل نمبر 031 څنګه دا څنګه نړۍ دا اچا ته چاو کنه دا بهي ادا بډېه خاصته نه غوي چې یا دای په کینو بیا مړن کیږي ورتلو دا پاو ته تاسو جرګي راځي چې شابه تر اجازه جنت دا کې زمونستانه کې آ د زناو د بد کار نه تمان نشوي نو تاسو څنګه کې دو حقوق اده او اوګېر اوګر او نو ستاسو په دل کې اته نه شي راګې دي پکې نو ورګې دي دې پکې او ته پکې نه دې ته پتلګي ولا امر قون فيا هذې لپاره رزق دې په جنت کې به کرتا و عاشیا یعنی هر وخت یې خاص وختونه دې کنه دا قرائت بهتر جن کمی چه پایی خاص ترتیبی کلی کوراکو دا ار وقت کوراکی کوراکی خداو مزا نکه نصو دو میو بس دری چه دیر خاص وخت دی خدا کوراکو تیام رات دی اون موند بس ار وقت دی وقتی نو کوراکو تلکل جنت اللتی دا جنت آقا دی چه مونگوار کهو من, من عبادنا نخبرو بندگاننا من کانا تقیی اغه چاته چې هغه وی پریزګار تقی او پریزګار فکه پریزګاری پکې ان الله وي مونږه غویل ورکړو جنت ښه دا یې په وعده کړی دی نه دې ذکر سوا درش پیتم پورې هرڅو دې محاسبه ذکر کړي مختصر غوندي اته کې عجز دي ملائکه د باندېانو عايزه د مېوره د فکراره چې لو درجه والا خلق دی الله ته محتاج پریاض کول اودل توره ملائک څمر له شان والے دی داږي نبی له سلام چې کلا هغه خلکو له جواب ورکو عايزه به تاسو ته سبا ان جبريل له سلام راينه دی په ذل سرزه چراغ نبی له سلام د تاسو کو چرته ولي صار شوي یا بنو نو کګه ورته چه ما یمنعو که انتا زورنه اکتر من ما تزورنه تو بولی ایسوشی دیمانکی چه تار وقت رازی زمان ملاقات لده دا دقینا دا چه ترازی چه کنه <تصفح> ناغو ارتوه چه بور من خو دا تکار نشتا کنه من خو دا اللہ دا حکم پابنیو یو قدم یو رب دستر که من خوزیده دا اگه پا حکم بچلی کنه دا عجز دا ملایکو خوا وما انا تنزلوا منغا نرانازلی کو الا بامر ربك مگر په حکم دراسته له ما بین ایذینا داغه <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <زمان قصة اختیار مشتا> <coughs> دا راغ سری چې مخته زمونږ ندي و ما خلفنا او غزو چې رستو زمونږ ندي و ما بین ذلک اسیته پمیان سکری موږ گزینه خه په جنت کې وختونه مقرر دي د خوراک د پاره نو درشان زمونږ درنه نازله دوه د لورات دوه ترتیب دیو وختونه د مون خاص په توګ نه شوط لري نه نازلی کوم ماګر په حکم دراښتا چهغه اجازه توګ نه اجازهت نه شوط لري علاوه په اختیار کې سری چې جمع کړو ستوري زمونږ نه وګورئ چې کله دنیا تر اګوزیږي نو مخته دنیایي او شاته چکلو دنیا نبارا اسمانو تزنو مخی تا اسمانو می اوشاتا دنیا ای ودات مراد دیخوا ادا برازی وزای که وزاحت بیو که چه مخی روستو نمرادو اسمانو با اسمانو کی دی اسے جب امیانس کی دی کما کان ربو کانسی یا اندر افستایی رون که ممکن را زنده مطلب منی جستا ذرا دی نا پاگئی را دا غدر لوی شان دی او دا دا جب هغه رازه باندې امتي باقي به ير راز نو ته جامو چې غنه حدیث پاک رازي چې څه الله پاک حلال کړي نو هغه حلال دي ما احل الله في كتابي ما هو حلال څه چې الله حلال ګرځولي هغه خپل کې دا ګنه حلال دي او کله چې حرام ګرځولي نو هغه حرام دي دوکه مونږه خاموش کړل را نو بس هغه دغه آيات ته هغه به مونږ نور لسیو اګه نو خاموش زکه داغه نه یاره دی رمراسی څنګه دې یاره او دې په تاسو وی دی دې وجه په دین کې دا بدعت ډېر له کار د ځان نه او د ثواب غني څه څه چې نه پاتې شي ورنغینا ما ځل ته څه چې دا ځل الله نه يرښو شي په قلب پیغمبر ته نو وی دی یاد پیغمبر يرښو یا تخینات شو دا ګور ډېر د ظلم خبره ده دې وجه احتیاط په کار دی دا, دا خبر او کارونه <تصفح> چې د ځان نه جوړ شي او جو خلک له ثواب غني مدرب ستا ایرون که رب السماوات والاقضی رب دا اسمان مدازمکو <تصفح> دی و ما بینه همه اغاز جبا میانزده که دی نیخ و ده مخی یاد تفسیرو که چه مخی روز تزمون نسیده یعنی اسمان نسیده اسی جبا میانزده که دی فعبدهو دعور توحید ذکر کرده پس عبادت کود آگو وستبرلی عبادتی او کلکشا ده کبا عبادت بنده لخلق و خبر و اعترازات و تمگور ایا ته په دې نه الله د پاره څو خام صفات ته تاسو څو خام صفات معلوم دي سمین چې الله پس انمي خالق دی رازق دی کاشف دی تکلیف لركون کړي دا صفات پکښتا نشتا یاد سمین معنا مثلا شبيحا څو دغه د پاره او شانسټ دځه مهوي دیکی حجر دا ملائکو دا اور توحید او صفات دا اللہ دریم حجسان تر اخیرہ پوری قارقی زواجر دی تفصیلا زجر پا انکار دا اخیرہ تو دباغس بانده او دوشن انکار او مقابلہ دا قرآن بانده زجر چو دنیا ترین محبت پیدا کرده زجر پا شرک او زجر با اتخاذ الولد بانده لاسه نورم تفصيلاً اورد بشفاعة قهرية ويقول الانسان اوائل انسان ار انسان كانت كم منكر ده دي عاريخة اذا ما, ما عمدتوك الجزاء منشم لصوف اخرجو حيا نظر ده جزبا استلش ماجوان ده دادتان اشناخ كاري جخص منشم نظبا بها جوان ده كاما دا د تعجب او انکار وکړان او نه وایي ګورل انسانو جواب کې اس نه هغې دا انسانو ذکر نکي سوچ نکي دا انسانو اننا خلقناه من قبلو چې څنګه موږ پیدا کړو په کا ولم یکو شیء انا ودي سس شي ورته موږ سوچ باندې کناځګین انکار نکي ته تخپل ځان ته ورته سس وي مخکي ها له دا غي د روان کړي د انسان د نمره خې استاجول نو ستین کاری کې خوارت بکا قصم دے پرا دستا لنحشرنن جخام خامن براقون کدی وشیاتوین او شیطان اینو <تصفح> جدیو تیزا خبر خستا کلی وینکار دا اخرتو پل حقیقت تیر کلی <تصفح> اوخ پلی بادتونا دازمونی پر کل ثم لنخدرننن لیا بخام خامن حاضر کدی جنا حول جہنم جیسی چاپیرہ جہنم نا پر مخبراتو جیسیی جس.. جیسیی پر مخبراتو اویداز ذکر چھو دیگا لگاوستی شی جان نم کونے دن را حیبت بی پی دن را حیبت بی پی چھو نبودری دی شی نبکیناستی اخر دائچو اور پریوسی بنشو جسی یا ثم لننزعن بیا مقام خاممگا من کل شیعات دہر یوڈا لینا ایوہم اشدو اگر پذیر کی چا غریر سخت على الرحمن فرحمان نے بسر کا شے کی صدا حکم نے نہ منن ادھر سر کا ہے انتہائی لاو ترا بارکو اگڑے سر نور خلق <تصفيق> لن دعوت ورکو گمرا قبول ثم لن الاعلمو بیا خابقا نداس قبر اکیخا احسن ندیعا جواب وکم احلکنا قبلهم من قارن سمرح لیکر دیمونگا مخیر دیم پیولای هم احسن و, و اثاثا و رئیعا چه اگه دیر زیادی نمائنونو کیا پا نمائش کی دیو احسن و اثاثا و دیر سامانونو و سبابیو نمائشنا مجلسنا دان داگیو دیر زیادی قلمان کانا فی الضلالتی او آیا اگا سوک شدی بگم رہے کی فلی امدود لہو الرحمن و مددہ <متحدث> نو زیادتی کی اگا تا رحمن بزیادو لہو سارا مال دونتو <متحدث> لہم دیروار کی ارسی چی حتی اذا راہو تردی پوری چی او اینی ما <متحدث> یو عادونا اگا شدی سارا او عادا کیگی اگا دوسی دونتی امال عذاب و امال ساعة یا عذاب دی او یا قیامت <متحدث> دی نو پذیکی آریو چی ولی فسای علمونه زرده شی پو بشی مل هو شر و مکانه صوک دیا وصله چو دیر بدی مرتبه والده وادعف او دیر کام زوری ده پلخ کرکی نن خوبی دی بخرکی چیزمونگ لخ کردیر دیر دي دیر دیر دیر مونگ آتا ده او منگ شو شاوالیو نالاوی نا بیا با دی پوشی چو دیر کام زوری دیر دي دیر اپناکار مرتبه ده دا. دا خود دیر حال زکر که ها کم چی مومنان نزاگی مال <سؤال> دولت تا جتنش تاگیر جللہ کم دولت ورکر دیا غول <سؤال> بودا دی ویزیداللہ اللذین احتداؤ حدا زیادی اللہ پاک آخلا قوچه هدایت والی دی خدا با هدایت و با استقامت کی اگلک لکوالی ورکی پتیم بل با قیاد و صالحاتو آغام شاپ آتی که دنکی نیکا وردی پنستا پنست درابستا باندی سوابا پیتبار دا بدلی سرا دا سواب و خیر او وړي به دبر دواپس کې دوه سارا چې ژوند واپس شي د جنت یا دې چې واپس شي دغه عمل کنه او زجر دې په شرک باندې چې ګوره شرک باندې سبب د ترقه غني چې مون غني او خو زمون عزت ته اذر ایت الله دې کابر به آیات نه دا خلق تو استقامت نه حاصلېږي آیات وګوریا سړی ته چې کومه پایاتونو وکاله له تئن او مه چره باغ نشماتا مال او اولاد همه خوي تو ګور د دې خبره تا د دې انکار کوي ګلخه دنیا کې را دي نه اله تک براله عمره کوي ګور وتا اطلع الغيبه عادي خبره شوي به غيبو د طلعه ز حالت معلوم شي مې ریکو انه استخدام د رحمانه عہدا ياديني ولداه رحمان سره وعده ده دا لن سره وعده کړل کم نو شهادت ته خبره الله اله الا الله او محمد رسول الله چې دا وای غا لایق د عبادت د الله نه ثواب او محمد رسول الله داغه پیغمبر دی ان موږ نه لازم دغه سنت منه چې دا کوی که دا واده کړی کلا چې راځه نه دا دا ونه بکلا دې کنه چې راځه نه کیږي اوس اصوئے جماعت پار باخیرت سننتھما یقول من غليكوا اغاصتج دی وای دی سوچ مال بہ مالی اولاد اللہ ویمنکو انصر ونمد له من العذاب مددا ازیاتو منغ در پاراد عذاب نہ تو زیاتو لسرہ واریتھما یقول اوخل من ددنا اغسج دی وای مال اولاد قال ثبنی باخیرت کی اللہ دی دنیا غت لو مخلمہ دا یو قول داری چیو ساریو لوه کافر و خط نظر یو جا ساریو لوار داگه سا مزدوری و آتا نو دواتا میند تو چه دامال غاکازو غریبیم نو بیاو داگه اوی غالی من چه غالم بیدرنه کتا چه مرشو بیا جوانده شگده سالفاز رازی او کنباس میراکا پریدا چې تموله شو بیا ځوان دېش ردم چې خا بیا ځوان دې کې د لفظ بیا خو یا ځان نه څه ځوان دېش ما آخرت کې در کما خوخه پکې گما حالت به دې له در کما نه لا وي مونږ لږ کنه راته چې بکواسو کو څنګه برکت نوې ورځې لري کې راپیره د مسلمانان نړی اسلام پر لري دکشان پاتشه وان رزهوما یقول تادی چې په صبح خرقي ما لو ظنون ان الله وَيَدِينَا فَرْدًا اَرَابِشَمون دياوازي دنیا کې د عمره تل او اگرت کې خو بیا د کنا واتخذوا من دون الله زجر په اتخاذ د دین ولې ریسه واد الله انا عليه هم عليه ليكونوا لهم عز تشديد دي د بارا عزتو تشديد دي د بارا سبب عزت د سای کفرونا زردش اغیبا امکار که بی عبادتی هم دو دیده دی عبادتنا و یکونون علیهم ضده او شیب اغیبا دیبا انده مخالفا اغیبا اتوی چه تاوست چاویلو چه زمونگ اعبادتو که و ظالمانو خبره پخت پلو جوڑه کرده او گنانگاروی بیانور خلقو تاوست چاویلو چه زمونگ اعبادتو که منگستاو دی عبادتنه نیو خبره و یکونون علیهم ضده اجا بارہ شورت احقاق کینل ته دی چې ویرا حشر الناسو كانوا لهم اعداء چې خلق راغون کلی شي راځه قیامت کې نو د دې جننه عبادت یې کوي دابر دي دښمنان شي او تبوه یې چې زمینی نه ځای اموسته عبادت نه خبره امخاليب پيش په نظام ځای مالګرته شیطانان وفر کړل دا نو زه که دا خبره ودا مخ کې کړی خوشاله کړی نه الامرا <سؤال> دنا غورې ان ارسلنا الشياطين شيقنا عليكم شيطانانو علل كافرين ابو كافرانو باندې تعذهم عزا خذيدي لره په خزوونو سره تیز ورکی دي لره په تیزونو سره روي خيره ور تیزيو ګناول کي تختي فلا تاجل عليهم تلوار مقوضي باندې تتلوار مكوابا عذابا إنما نعود لهم عدا يقين منها شمار وزيدة بارا وشمار الوسرا وزيم ولا شمار لدي وزيزة جدار وزي شي دشمار وزي دينو اولا سا ناخل انفاس شكم دي سا غستل دولم موشمار لدي وزيزة جدار دي پورة كدار حق ولا ورکو دنیا نبيا برعوني سنو شیطانان رازي اكافران تيزي وسب مسلمانان قانوا غستل قلب خوب کیا قلب اویسا او یو سابرسا و تخیف تاکی نوال اپریزی چو گم را ایکی او روی پا خوب او پا زمری بانده سورو یا پا اس بانده سورو زمری لازو کنی ولیو اوی را بانده رو خورز و جتاو بیاده کرو دی زماده حرام نازرگانه او لیز پلانه چوکا و ری بلا او لی غشاک راو آغستو په زما لري باندې خوش را پاتې د ویری د لیمه علي بیا به مر سره انګری په چینه کومو غره شیطانان دی او د خلکو په رضا بخت سره ویریه ا دې په سوچنه کې چې زموږ هر وقت دا غو اختیار کړو الله سک روح دې زموږ راغه قبضه کیو کنه مسلمانانو په دې خبرو کې کیږي ن ت صلى النبي عليه السلام تجتا تلوارمك اور دی پاس بشارت ذکر کی یومناستر المتقینا اورش من بار راغون متقیانو ال الرحمان و حدا رحمان تا و حدا مل مانو و حدا سوار انتزام بولشی باقی دا دو سور او و حدا مل مستیاض پار سمرا غشانے مو وان ازق او بشرم المجرمين الى جهنم وردا جهنم تا تغي وردان سخت بي ديغه دغه بمند ديچوي بالته وي کوي نه اچو مخامخ شي کنه نو دته با لا يملكون شفاعه اختيارونه لري سفارش کولو الا من اتقى ما غرسوكو چونه سي ايندر الرحمنه احد ذو الرحمن رحمان صرح دی وعدہ کلی گا اگا وعدہ دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کدا وعدہ دی کلی ایمان در اولی نبیاتک تھا یاد وعدہ دی امراد داری چھتا وعدہ کلی گا چب دل عذاب نظر کئی اوداز ایمانی دو دی اللہ من اتخاذا بگر رسوک بس فارش کودو چی چکلی وی رحمان صرح وعدہ مومن مسلمان وی تب سفارش کئی انبیاء ملائک صالحین اذن الا من اتخذ ما غيره صالحی چہوادہ کڑی نے مومن مسلمان ویھا ار چلا ورنا زاگردس پغم پہ اتخاذ الولد وقالو اتخذ الرحمن ولدا وایدی نے ولد الرحمن ولدو بدال علصر دین از بنیدین جواب لقد جئتم شیئا ادعا لكن انت سرات لوق لو پس دیر ناکار سر اور درن سرا میرا لو خبرے او کڑا عظیما لیدن دې تاسو څه مقاصد باندې دې کې تکاذ سناواتو یزدی اسمانونه يتفطرن منه چټوکلی شي د دې رواجه نه پتان شق الارض او اوس دې کې د اعظمه کا پتخرول جبال حدد اورو ګرځي کې دا ګور نه پنوالې دو سرا حدمن چې دلې ولس را پریوزي تا ولي ان دعال الرحمانه والا دا چې دی بلل دې رحمان نفر والا دی وی الله وزندر او رحمان زندر ولدن ولدن نیاز بینی ای نیولی دیو خدا سنسلی چی رازی دا فسادات چی رازی دا را دیو وجه نا چیدی خلق و نسبت نیاز بینو که اللہ تا شرکی و که دیو دنیا رواناوی اپلو خویدار چارم خوابا دارا ویلا بست آسر دیو ناکار مخضلی سر واناوشی چیدی شرک کارولا کوئی که نا جواب بلوم که ومایان بغیل الرحمنی ندی لائک رحمن انا خایی غصر اَن يَتْتَخِذَ وَلَدَا چون جسی اغا اولادو ان کل من فی السماوات والارضو نرد اطول اغا سو جباس منو بزمکو کری اِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدَا مَگر راتلون کی رحمان تا غلامان بے اختیار عبدا بے اختیار برازی عبد پیشنے غلام چدا اغا حص اختیار نہیں نو داس رازی او عاجز بائی دنیا کی ان داس عاجز دی نو تیز اغا سر شریک گر دے ا تا جنې حسبند دی هغه خبره مانی اوه لقد احصاهم لكن الله را ګر کړ دي دي بخل علم کې وعدهم عد اشمار له سره وكلهم اته يوم القيامه فردا اتول دي قابش الله دا ورځ قیامت باندې اووازي فردا ني اووازي اووازي لا رزو بزانه جدا من دي وينو مو لا نرجو جدا من دي وينو ایسوګ به سره ني خلیل اصبرایش مال دولت بصره نه یا واجب برایش بشارت مومنان الا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لنجعل لهم من الرحمان ود زردای چوب کردې دې دې بار رحمان محبت ود محبت د خپل طرف نه محبت ورکی د دې په سره محبت پیدا کی د نور مخلوقات په محبت پیدا کی مدار چاخواخینو احاديث شکل الله تعالی سره محبت کی جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې راشه غماپلانی سره محبت ته مها سره محبت وک اعلانو کنا غراش اسمون نو ک اعلانو کی, اللہ کی, او کی دا الله ابراهيم سره محبت ته نو سره محبت ته سره محبت وک له دې یاد کی مليخه او فزلی ذکر کی چې دا واده الله رښتیا کړي یا اغه صحابه او غ مومنان چې دې چا نو خو یا دې بارکه خلق پیدا شو شخصونه زاننه په قربانول جدادون عملونه باغونه وفرنم کرن او وریکل ولله د شانته ابخبار زای لوګی تم د تیرول د مو محبت وکنه د محبت رازی په ایمان او عمل صالح او بقران او الله بتوحید سره کا فینما یا فرناه بلی سانیک اسیاکن منګه سانیک لدا قران استاب جبا باندې جست حدیث د ته تشریحات او استا بیان د ته ته خلق الزهین ترازیو ز دقیق یو معنی ورته کې له تو بشره ال متقین چته زه وروه کې به دې معنی متقین او ته ور به قام اللدا خو یاره به دې معنی قام جگړالو ضد چ جگړې کې دی قام دې چې هغه په یو یاره توحید کې نور جگړې نه کې متقینن بشارت ذکر کوي مخکې موي نور ثمن من عبادنا من كان تقيا هغه چلے جنت ورکو چې متقوی دندې موي متقینن له ورکو او سکيلي له چې ستاره جرادو څخه مورب د اسمانو د زمکو ویلې زکه وي چې دا درته خي چې هغه لایق د دې چې ته تیاراو کې او ته څنګه د تقوا راولې مقام درکې د جنت اخر کې د تخویذ ذکر کې کډا کوم هغه شانت ځای راکې او مقابله ته ولړلې نردي سخیاللې وکم اهلاکنا اصمرا دیر حلا کلی دیمونگا قبل هم مخی ددینا من قرن تیرائی حل تحص منهم من احد ایا وینی تو داگینا یاوتا هم تیو تیو محسوس ہے ینی تیو وینی چیو تا مولی او تا اسم اولا هم رکزا یا او ری داگی دا پارا کشاری دخپو تیو تیو تا پوئی گا تیسا کشکلت او کلو روان دی نا اگی او پناکل دی دنیا دا هیس کشکلت او می منته تو همم پات انسو داوله مقابله جگالي کولې کړه د الله په دین کې سورۃ کې اعوذ نص تجبینو چلاتا او جوابات د شبہ او تفصيلي زواجر اقبل الله بسم الله من الشیطان الرجیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا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 انزلنا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> علیکا القرآن لتشقا اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى سورة <سؤال> <صورت> طاہا پس سورة مریمنا ترتیب دن سمجھے ترطیب دا مضحف کی رئی مخ کے سورت کے دعور توحید ذکر شوا و دلائلو سرا دی سورت کے تشجیع و ذکر کئی بہادری ورکی چدا مسلو رسوا دی, دی تبلیغ و بیانو کا دوشان مخ کے سورت کے پاخر کی تخویف اخراوی ذکر کرو دی صورت کی تخویف دنیاوی ذکر کرو داغیو مثالو نمونہ ذکر کرو حلاکت تفرعونیانو مثلا نفد شفاعت قحری مختی صورت ماریم کیم ذکر شوا دی صورت کیم ذکر کرو دعوید صورت علی تبلیغ بهادری ورکول بیداری ورکول پا تبلیغ بنده چه بیانو که دعوتو کا مصاله ورس و خلقو تا چه خلق خبرشی دستا سی مواری دا صورت کی دو حصی دی جو بابو ندی اول باب کشپگ او یایم پوری او جو این باب داغینو تراخرہ پوری د صورت کې د نایل عقليه ذکر کوي تفصيلا او عقليه ذکر کوي د محمد عليه السلام د پاره د تشجيع چې دا د اور د سورث دمو عقليه ذکر کوي د صاحرانو چغو لري ایمان ورته محمد عليه السلام د پروانو د ظالم بادشاہ بیا پروانو کولا دغ شانته پنار سره د محمد او رساله خلقته صوف صو زایا دا تاوج کرکی ما صالحہ توحید چه د هغه لپاره جہادونه کړهونه او تبلیغ کیږي صوف کرا ته ذکر کرکی سپه غلایا اده شانته ذکر دا بنی اسرائیلو کوي چې موسی علی السلام د هغه لپاره جوړه شو چې کتاب ولرودي نو ګوراندی زخي بندگی او تعظیم شورو کو تازوبره ځاڅنه شي یا مؤمنانو مسلمانانو بلکې د پیغمبر په تعالیماتو باندې خو خپلکا باندې او تر مرګ عمل کوي او اوه کې د آدامه عليهم السلام د بارته د دې ریاست باد سمره دی غپړې ده ته کېره بیا دین کې نقصان را دي تمه را دي او الله دې تاسو سره ګوري را نه کې اللہ دا وحدانیت <تصفيق> دا سورت پاول کی ترغیب زکر کی قرآن تا او اگا دعوار دا سورتو چه تشجیع و ارتوین شبہادری ولی دا سکر چه قرآن مجید دا سکتا دا داوی تا تیاری او تا بیداری چه پاس سوا خلقوتا دا ام در تخیر چه سب رسی خلقوتا دا اللہ کتاب <تصفيق> <تصفيق> او بیاد العلل عقلی نحو پوری ذکر کی او بیا اصل واقعہ داری تمہید اور تفسیر طاہا اللہ پوئی گی فاصل مراد دے ما انزلنا علیک القرآن لی تشکا ندے نازل کرے منگا تابان دے قرآن چطا مشاقت کی پریوزے لی تشکا قرآن کو دیگا پارا ندر آگلے چطا دیر فکر منشے مشاقت کی پریوزے ندے دید نزول خو دیر عظیم شان مقصد دې د زړې تبینان دې الا تذکرۃ لمن یخشا مگر ایبرت یې نو سه حته د پاره راځه چې ریګ د الله نه یخشا چې کوم خلکو په زړه نو کې د الله یری نو قران د غیر په نه سه حته او اذ دې چې کی په جنبه خیاست کی دانه چې کوم شقاقت کی پریوز دې دا جواب دې کو پاره اعتراض بیدی و چه دیو سڈی بانده قرآن نازل شویدنو دامه اونا کران درش پیل اگیا دی لاس پی اوپا رسیدنو دل عبادتو ندی مشقتو ندی کڑاو ندی در وزی محنت ته کڑاو دی تبلیغ دی بیان دی دیو خو دیر سطلش دیر با مشقت کی پریوته دی نو قرآن جوابو که چه ممو تالا قرآن دیده پارنه درکل لطش قا چه تر مشقت کی پریوته دانشی نا سمرا پوری چیستان فا آسان بانده کی گی ده دی بیان و تبلیغ کوا دا پا مانزکی لولا فقر او ما تیستر منه قرآن نا جی سمرا تو پا شاق و محبت سرا پا آسانیل و ستیشن و اگا لولا سان منده ما خلق لام سبق دیکن چی اختم پا دا طریقه کی یا تراویح کی چو مشاقت پا زنجو کری گرانکڑی را زانتا پانش ماریو بیا بیا تاند چورگ دا پورا کمو دا مشاقت پا قرآن کینشتا یا لی تشقا چطا بدبخت تشی قرآن سرگوی بدبختی ختمیگی بلکه خوش کسمتا کیگی انسان دا دیو جتا با دا قرآن پا بیان که دیو پا شاق فرحی ساخلی وداز سا حتوب گځان نه سه جګنی مشققت کې پروځه خلق وځه د اوږه ته نورو خلقو زره مولشې د قران نه الا تذکر تل مې يخش مگر عبرتې نصحتې د بار د اچه چې ریګ د الله نه الله په ځنه چې <تصفيق> کتاب <تصفيق> نازل کدا تا قان زیله ممن خلق ارضا هوکل نامره نازل شوه د ذات تعالی پیدا کړي د ازمکا وَسَّمَا وَاتِ الْعُلَىٰ وَاسْمَانُنَا وُجَد دیر شانوال ذات دی دا صفات او دا اغا کمالات اغل بڑی قرآن بانده پیجنه تنزیلاً حکم نامده رانازر شویده دا اغا ذات تطرفنا یو دلیل عقلی سمکی توقور دیر پیدا کرده دویم دلیل عقلی وَاسْمَا وَاتِ الْعُلَىٰ بَاسْمَانُنَا پیدا کرده الرحمن على العرش استوى رحمان عرش باندې برابر دی قائم دی غالب دی چې داسې پیدا کړی دی نو هغه چلي تفصيل مخکې شو سورته عرش دی لري الرحمن على العرش استوى بارک دمره موارد دی نو سوسه معلومه چارش هغه د ټول کائناتو د پاسر دی باندې په شکل کې دوشان دا غیر ستنشتا اغیر که ملائک دی مضبوط چه اغیر اچت کرده دی یا دا غیر دلان او دمرتی معلومه دا چه سال لا پیدا کدی وموند آقل مدیر بیارتا نوم اغیر ساتی اغیر حکومت کی دا غزینه اټور دنیا بانده دا احکام چلی او سالورم دلیل من أخب حقواتًا و معروفة الشيطان و هذا خاصة إلى الجزي سيكون السمرة المεί kab Comp Payne انما في الأرض أخب صحرَ فvineك و لم يبده GO وِئَا أخشَ أن الراق علي كلاما نفعل مستوяв مبين پدې فیضا کې رختار کې پرواز کې روان دي مارغان وغیره دا ټول هغه په اختیار کې نه وو اراده پکې ده شر په تاسو ورو و ما دهت سرا قوم عارفه چلاندی دنه زمکه نه سرا دزمکه اعلان ده حساب څنګه نمره ده دې وجه چې وبوت نزدې را د اتصال له وجه نو که حل تصدیق داگی دلان دیسو دی ناوام اللہ تمالون دی از اختیار کی دی قدرت و باشای کی دی و این تجہر بالقول او قتم دلیل آقلی کشر فق کاروالکی پا خبر باندی فا انہو یعلم السر و اخبار و سیقنن اللہ پوئیگی پا پٹو او پا غریر زیادت پٹو السر پوئیگی پرا زنو و اخبار او پٹو خبرو دیکی دلان دی علم بیاندی مخ قدرت ذکر وش <تصفيق> بلې کې شرک فی العالم دی چې دا بل ځای ورنور عالم نشته کته ښکار خبره کوي په ژبه نو ملابه پوي ا اثر با با د خبره هغه کته نو ملابه پوي اثر هغه خبره ده چې تا خلق را ځان له کړو ان شو ده سره نشته او یوان دی اتا خبرو رنو اللہ پی پوئی اخفا چستا پززل کی خبر ادھا نو پاگیم اللہ پوئی یا اثر اگا خبر چی پززل کی دفتا نو پاگیم اللہ خبر دی و اخفا او دا اغین ام دیر پٹا دی چی لا پززل کیم نگر آگلی سو دیر واقع بڑتا رازی نو پاگیم اللہ خبر دی پٹا او دا اغین ام زیادتا پٹا خبر الله لا الہ الا الا الاذ ریستل ال عبادت مگر خاص هغه د دعوړه توحید اول من تذکر الشات ذات صفات او اجازه او جاره بهتر صفات دار لا اله الا الله ذلائق دع عبادت لائق لاغن ثواب ال له الاسماء والحسنا تغد بارا نمنري خستا الاسماء الحسنا خیستا خیستا نمون دا اللہ رب العزت چاگینا قرآن مجید کے په پسے ذکر شوی یہ صورت کی با ہم ذکر کی احادیث و کم راقلی دی اوہ هر نم کی دا اللہ دا وحدانیتا اخکارا سباق دی و دلیل دی تاگا چو کم نم دے پائی که صفت چطا دا اللہ تاگا صفات دبل چا دا نشته لکا آگا خالق دے مالک دے مالک, <مالک الملک او قادر ذات تی ندا صفات دبل جانش تخوا دا صرف دالله صفات تی او خیصتا نمونی لداغت کل چه دعوه را توحید بیان کلا اللہ لا الہ الا اللہ موسوی دا برسول غواری دا با بیانون غواری خلقتا دا اخو ویلیو چه هر چادم اصلا او رسولا اللہ رب العزت علی دنیا کې موږ کولې جنور کې اخرت کې ولا موار کې تر دې چې د خیر ذکر وکړو ویل یو کنه مې ور دي الله به خیرن یفقهه فی الدین چلای ځل بار د خیر ارادو کې دین کې ولا پو ور کې قناعت ولا ور کې یا د اری ولا مبارک ویل یو دا بیان او مصایر رفیق القتا انی لم اجعل علمي و حكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا اعبالي علماء تاويلو تاوش لما دا علم و حكمت درقل نو دا دیل پار جد ارادكم تاوستبخنو کما کستاسو ارنگا عاملی تاوستبخنو کما في روتكم ذکر شاید دن علماء ادا مسل رسولا الله لا اله الا هو نو دعواز کرکی د صورتا چرا تشجیع دا شجاوات پیدا کل بہادری ورکل چرا شو گلے دی موسیٰ علیہ السلام حالت تا چرا دا مسلس سمرا پا کڑاو سمرا پا محنت سمرا سخ ظالم بادشاہ تے رسول وکن چونکہ دا قرآن مجید د نزول ذکرو شا کې کی تمہید د موسیٰ علیہ السلام دا نبوتا دا رسالت بیان کی علاقہ دا محجزوه <تصفيق> بعد اغا دعا, دعا اوضان داپار دیو معاونو دیو ملگری صالح اغا قبل ادل دا اللہ فدر کی بعد اغا احسانات صلی اللہ رب العزت او فرعون تلی قل چلار شو مسل و ارتاوكا و هل اتاکا حديث موسا او یقنا راگل اتا بیان دا موسا علیه السلام دا حالت تقوه رکنا دیو مختصر ذکرکو وسې تفصیل کوي کله چې موسی عليه السلام اراده وکړه چې د میدان نه هاته مصر مې ترتا ډېر همدې ته رکلو او لفظ چې شاوله السلام ولا ولې روم ورکړې و نو موږ همدې نو صالح خپل اهل عيال او د ضروري سامان سره کړي بجې راو نه کډې و راټو کله چې هغه ماقام درورته پېتور نشپده سرزیده او گوڑی بیزیده اغام لار خطاشوا او ساریم گرورو حیرانو جدا سیده او سوک مفسرین داو مویچه بی بی تے دغا تکلیفمو درد در زه دولاد او پدی دوران کی مختلف مشکلاتو یو قسم بال قسم شموسا علیہ السلامو قتل ویتور تردت و تورخ کارا شد اذا را آناران کلا دور فقال لی اهلهم کسو نو اقبل اهل دا چیسار شد انی آناستو نارا یقنن ما اولی دور لعلی آتیكم منها شاید چو ضرورم تاوست جدینا بقبصم یو لنبا لرگیر چاگی کی سر کیور بلیجی دس یو شغلا و او اجدو علم ناری حدا او ماما پده ور بانده سوک لار خودنکی کسوکینو لار برات تکی لار غلط شویده تکلیف ده دو تا ورخ کاری لو قرآن و مجیزه کوئی ادرا آنا را چه دووی چه ماووری دو ورخ کاری ناغی اصار شو دیر آره وانش فلم ما اتاها فس هر کلا کوشش کی دو چیرکو لخت را پریوت اوسو زیره زبا غرا والم نا غور ته پشاب اندزی عاجد مندله راش یو را واپس شین غور پس بیا را حیران دی نو دی کی شو نو دیایا موسی आवाज کلی شو ا موسی علی السلام موسی علی السلام و لبیک اوازه قبول کو دبیک و او دې وی ځکه او आवाज اورم او مينم نج تکم زې موږ الله ترات نه आवाज او موسی علی السلام په ټول بدن باندې پاروي اختبار نه اوریدا الله کلام اني انا ربك يكنن ذرابي امسا فخلعنا عليك مت او باز قلبيذار فخلعنا عليك او باز جدا قلبيذار او مستری نو یای کسات یانګی وا او ته چدار ان کبیل وا دل مقدس توا یقینا هیته طاغمېدان پاک باندې چنو میته دی میدان مقدس او پاک برکت والا چیا ده واه سره برکت دې شې اده مخکنه برکت دې توای نیم دې تپاره نو په لار لړکا بیا فسرین هغه کې بحث چرا په هزار دې انسان پاکینو کومونز سره کینو خیر خو دې واخ سره دې علاقه کې چوبورن به تر ډېر دیږي په هزار کې مونږ نه کې زګت دا علاقه نه دي او اکثر داسې چې په هزار غندای اول سدومره اهم او ضروري خبره هم نه ده چې ته ښه مخه په هزار کې ودرېګا ښه لګیدې انندارای کړه ذریګه کله کله ګران کار دی چخامه کا خلقته نو خبرو زه جوړه نو خداره زه لر کې دا په هزار عجوبہ فکر را شي یادات مو چې ډیر تلواری جنازه وخت کیثار نشي بیا ټیک نو سره تلوار شتا خپلې خې غرستشه مخ شه هغه دې روان دي ګینټه تیر شي نو دې کې مو سره تل دا په هزار وانه اخترته او يقنا ما تغرق لي لما يوحى اوكيدا اغسطا شو احكو ليشي تاتا حكم در كيديشي واحد اردكيكي ناقي تغوكيدا فاستمع قرب توجوه صراق وورا تاتا دير الوزمواري او الاكيكي كمان اغدا واحدا دامثل ذاب دا رسول واري انني انا الله يقنا ذا اللا لا اله الا انا نشتره لعابد به عبادت مگر زیم فعبدنی فصلی عبادت کو زمہ واقیم الصلاه <سؤال> لذکری او پابند کو ادموس د پارا دی یادش زمہ زمہ دی یادوله زپالا موس عبادت ته جټول د الله ذکر دی یاد دی داوا د توحید زیم کارته ذکر کړه اولی ویلو الله لا اله الا هو دلته و انني انا الله لا اله الا انا سم ربور اختلاف لفظ مختلف راضي مضمون او معنيه لا اله الا هو لا اله الا الله لا اله الا انا لا اله الا انت مختلف انا دوسرا صعبتني فصنع عبادتك وذلك چلايق اند عبادت کرنا بل سگنيش تا فابدني لیکن في العباده عبادت بخالص با خالص الله لکه او عبادت سشيري واقع الصلات لذكري د صفاباندي کړه تمون ز موسرا ماند الله يا لديكن تول الله يا ته ذکر دي سبحانك اللهم نجوا اخر بورے بلہ چويو چکلستانه ربي يرش او يا شنو ته زور ذکر کړه وا او ان الله وایا نو فسیل نو دا معلومات لکه چې زموږ د ژوند د حکم نه چې پاکستان یې ورشي یو د نو فال یصلیها اذا ذکر بس بیا یو کی څه کولو ته تیار یار راو شو بيدار شو نو به کې خو خوا دعاو کې او کله نو قضا به کې خو پر یودل بګینش تا ها خو واخ باندې قرآن و مجیز زور لگی چه وخ وخ بانده اوکی دیت فرد اللہ ذکر رہا ہے نو قضن یا سڑے موز پریزی دا اللہ یاد نکوی اور اس طولبی آرزان نا طریقہ جوڑی نیو گناہ بس نور گناہ منشو روکی اوی دا قضای امری دا انہ سایوات آتیتون یقنن قیامت راتلم کے دے اکاد اخفیها نزدی را چیزا پڑکم دے لارا اس صوقت خبر نش اخفیها اوخ پی ها چه پتی او ساتم کانفاسرین ہوئی چه مطلب داری چه اللہ ہوئی چه کماده کل زان نا پتولشونو امبا میں پت کڑو دمرا پوریخا اوخ پی ها چه پت او ساتم ایف سوکتی خبرنش شی ولی لی تجزا کلو نفسی بی ما تسغا چه بدلوار کلشی حریو نفس تا هاگ عمل چه کئیه تسغا چه دی کوشش کی نو دی چه دینا خبر شی چه قیامت با سواليات چې ودځي دورو افلاس برنامه نو کدی خبرې دوا به عمل نکو یو باندې خپل مرګ نوم دی خبر چېرې ساباندري بلروز وي بلروز نو کدی کوشش او خل او کې ما عمل وکړ بیا سپاتل کې کی مته وقت ده دا مرانه خراب شي نو لا قیامت چې الله پر ساتل دی دغه حکمت ته ها چې بدلو وړ دې شهر ناس ته عمل لا هر عملو عمل وکي قیامت د بارو بیا نو اول با پتا عمل که خلای صدنک عنها فسوان ری تالرہ ددی قیامت بارکی عنها ددی دعاقی دینا عنها ددی مونز نا وقتی چوبی کنا ناقی من صلاتا دمونز نا دیگو ریوان ری ملّا یؤمنو بیها اگا سوک شیمان دروری پا دیبان دی واتبعه شوی دی پا خواهش پسی دا اگا خواهش چه صورت او این رو ده و بسی روان ده از جسی خوخی نو ده اگه کئی تو داسه اونه که فتر دا یعنی تا با حلاق شد پریزی اگه دا پری قیامت باره که چکم عقیده سا تلب بکار دی اگه پریزی اخوائش پس روان شده فتر دا حلاق منشد تا بایی نرد خوب خویی گی کنه غرق باشی فتر دا دیزه دی پوری تمحید ذکر کن نو اصل مقصد ذکر کې دا دی زاینا وروستو چې موسی علیه السلام هغه دا بیان ورته وشه نو دین وروستو کله چې د توحید بیان ورته راغی نو څه معجزه ورکی آو تو اخیې وما ذلک ب یمین کیا موسی سدیدا پلاستا کې اے موسی علیه السلام دا تاسو رسول دي لاس کې ها لحی اغسو آئی نو اغسو چه دیکھتا شک دی دا زمان کونٹی دا ہی اغسو آئی دا زمان همسا آدکان دیکھتا شک شبانشتا دی آرت از خوئی چه رست آئینا معجزانت آور اجدہا جوڑے دو آلاوا نوازن چه دی بیار رست شکو کی موسیٰ علیہ السلام چه رتی آرخونده وانننو نیم پو اجدہا ما کونٹی دا گسته وگج دمار ملاسکر آگسته زګیدې دا بوځو کچې د دوه د خطو وجو پیدا شي خطو ګوري جزاسته بخلاص کې څه شي هيا وصای نګوې چې هم سره فکره او دغه هم سای دوم کنه دغه چې پیدا خلم اتوکا او علیها ذاته کیا دیتا چې ستړش ما یاده ضرورتې مسارو تندره او دروم اډاډو توه نور تو پسیٹونو تا بیڑونو تا جتن را دی تیارکار دی چلتا پرتا سوفا دا چه خاککم جو دارو تاوام اتاوککو علیها یادرشان تلو کی توم پیدا رستیشم کن پیدا کل کن اوبل و احوش بها علا ازر آسانڈم پدی باندی پانی پکلو گڑو چه ضرورتی نجور پانی پر آسانڈم تا پیدا ولی افیها معارب اخرى از مال اپارا با دیکی مقصدو ندی نورو، پیدی دی نوریم، دیری پیدی دی پاکی چکم یاگه تا معلومی، یاگه وقت سرا، نکا کم مال لرم راضی، دشمن راضی، نور ضرورتی نو دا کونتی ما سرای، دا نام ساری، پیدی دی پاکی دی رضی آتی، حبر اگدا کرولی، زکر چه اللہ تا پوست کرو، او دی بدی شاک چه اللہ تا ما خبرو تا پاکی اخیره، نور اولو مخوانور که تا خبر اگدا کرو، قال القه يا موسى ولا اغرزها امسى موسى عليه السلام فلقاها لا اغرزولا فاذا هي حيته تسع نازع با يومه زمنده والے تلوارې کوله حيته لو یاجداه ته جوړشوا تسع ادا زمنده والے لکه د دغه په اوه کاه چې دا تعالی ما او اجازه درکله قال <سؤال> اخذها ولا تغض ویلا اونه دې لره اميरेगा موسی عليه السلام جلس کونو مفسرین وی لاس ته سو ساده ما درس چرلو نو فرشته او ورته وی چې ګوره الله تعالی اجازه نه کوي بلې چرلو وتاباج کی موسی عليه السلام وی چرنا خدا رجب حاجت مخلوق منه اما اسباب کومو ایا ایسا نو عواز و توش خودها والا تخف ایسا ایسا ایدعا ماه انه یره با کسانشتا نشتا ایش رلی و لگو لکیورکل ایش رلی و لگو لکیورکل ایسا ایسا نشتا ایش رلی ایش رلی و امساها راویق اصلا مو ایره با کسان عویدوها زدج منبا واپس دیتا دایو معجزا وضعمی اداکا اجوخ کالاس پل علاج ناحکا پل ترخ سارا دیکھ گریوان کدس ننباس خیلس اترختی اورسو تا خروج چی روزی با بایضا اخ تکس بین زلیدن کے. من غیر سو بغیر دس نقصان نا تکلیف نا سبی دا شانتی معجزانت ور باغا زلیگ و پڑاکی گی ایا تنو اخره دا معجزه ده بلا زینوریه کمن آیاتنل کبرا چوه یمنګ تا تا د خپل قدرتونه لوېلوې ال کبرا لوېلوې قدرتونه معجزات وندله درک نوستا ز مواریدا علاوه لا ج فرعون تا اذ هدا فرعون انه طغا لا فرعون تا یقینا دو ر سرجت کلي د دی. ر سرک شکل او در دې فورې چې تخفل ربوبیت دعوی کوي دا په خلک چې استا سرابین رد تعالی شهادی په وکا اځه ت بیان وکا شراب غره تنه په خوا غا را لګلین دا اول حکم شو قص د معجزونه او موزا عليه السلام چې ګله حکم اورید نو سوال کده الله په دربار کې قال رب اشرح لي صدري وای موزا عليه السلام اے رب پران از سینظم چھڑے که هر قسم حوصلہ و حمت راشی پر آخا کی اگر سو مشکل رازی رو دشمن دو طرف نا نوچزی پخند پیشانی سر برداشکو ماں ما, ما باندی پریشانی سر ڈوبی دان رازی بلکی خبو یو سینے سر زاغ برداشکو ناللہ اگر ما سینہ پر آخا کیا پھنوزی وید ترلی امری اوسان کی ما تداکار زما. نیرل کار الویاد دی مولی دا فلعت را تاسو آسان کې چې زه یې پوره پر ادا کړم من لزانی او کولاو کې غوټه د جبه زمانه فوز السلام څه بیان کو او به قتل چې مخامق خلاف کې د غوايه سهځا کېږي نو صبر ورتله نو غوسې په ځوانانه کې وبیا داګو چې با آزادانه چاليد دا د ارنسان په ترت چکل دے با غوصہ کی راشنو دا نبیاء خبرانو جوڑی گی سبقہ تلیسانی تی کی گی دے خبرانو جوڑی دا زلونا کنیشن نیوشو بنا غلط شی پا آمو خبرو کداری غلطے کی گی گا نا الفاظ غلطی گی نبیاء جا سے وقت کی چا فیران دے داگو وزارا دی آمو مقابلہ دوران کې موسیٰ علیہ السلام خاما خاصی ناکی با تانگیدل راتلل آو جبکی تخیرات له نو مراد ده او هغه واقعات لیکلی چې کله دې ما سنونه جبې صاغه دې وکنه پران کی سروټ کی راو واست الله علم نو د جبې ته څومره نقصان ده ان خطل له واختنو کې نو الله هغه تل ورک او اهل العقدۃ باللسان صلی الله علیه قبل ش جبې پر پروستوبنګي ناموني راضي په دی صورت کې صورت پر دې شواله کې چې به روان خبره کوي اموسال مسلسل تقریر کوي او الفاظ نه غلطي شواله قبل شوي د کنه ښه نه ځنه او څنګه زمایا کا او کولاو کلا اوټه د جب زمانه یا قه او قولي چې دی په زمان باندې په خبره زمان باندې چې دا اوسره خونډه نه کوي رسول <سؤال> الله السلام دیشویلو ما نفقه كثيرا مما تقول نوزر وخلق چست جوند نش نوخا مخوي کنه چکد ها کوم خبره کی ستاه موي همو بنه پويگون فلن يفقه قولي چدي زما خبر ما نه پوش الهكر وزيرا من اهلي اوگر زما نه حارون مو جهارون علی سلام در اور زمانہ بشرر نو دې زمانہ سره پدې کې وزیر و ګرځې معاون و ګرځې چکار را سره نیم کې ان انداز را سره و کې او ما عین شي را سره کنا اوس د دې به اجري مضبوطه کې بدنې ملازما الله دې را سره آسان به نوټي یو تنته کرانه په سوچنا به ګرونه باشريك هوفي امرې نو سنگ دیتا سارا دینا ستار ورن بی راقوی چه اللہ دین احمد کی را سارا شریک کی شریک دی فی امری زمان پا دیکار کی سچ بکمازی موارے باند زم دیم را سارا کی داوی موسیٰ علیہ السلام دیر انتہائی وچود سفارش کردی را سدخ پل روڑا پارا سمرلو سفارش چنو بوت کی اغازان سارا شریک کردی پا داگا دوران کی نوچه را سارا ملگری نگو رسم را آسانی بھئی کد دعوت مقای کئی نو سب بی حق کسی را دیر پارا چه مونگا پاکی بیان کو استا ڈیرا چه دوال لگیا یو بیان کو پیر آنی تداغ قومی نو چه استا پاکی استا کمالات ورطا بیان کو ڈیر ڈیر خوری پا بہادری صرا او کندگا مقنید دعوت او دا بیان زان لحالاتو کی نوم چه مونگا ذکر کو استایات کو نو چه دا فکر او سوچ چه اردا دا چلوشو دیه سر بیاسوگ نو سمیگی که ذکرتا او چه بلتن در سرائی نو پیکر بده ام بدلی داب امو چه زیروبش تر باسانش و نا ذکرک کثیرا ایاد کمون تالر دیر چه سان لناس یو ذکر کو استایاد کو دعوت مقین الاوه نوم چمونگا و دیک دیر حسا خلو اینکا کونت بنا بصیرا یقینا تو یه تا په مونږ باندې د دې دن حال ته معلوم دی کومه دعاوته جو کبا مها له توګه استاده کړو الله تموینه تا ته عرف دینو نو زمون 10 سوال قبول کی شرير حاجت او ضرورت ته الله دا کار را د ځان کې دواله تا قبول تمونږه وینه قال قد اوتی د سواله ګیا موسی ولا با کې قنان درقلی شتا تا سوال استعائی موسیٰ علیه السلام چسو دیو گوختل ناگا مدل دارکلل <سؤال> سوال دی قبول شو دعا دی قبول شو سینب دی پر آخی کار برات آسانی جب دی پر کلو چلیگی دی بلی پر خبر پوئیگی او وزیر مدل او گرد و حارون علیه السلام استعائی ملامی پاگبانی مضبوط اکلا نبوت مولا ورکا نوسا اخفل خبر ایاد ساته کئنو صد بحق کثیرا و انا ذكراك كثيرا استسال مقبل کو سو لگا ان استاجو مطالبه واسه غختو امدل دار کو ادا غتا غختي نو اما دل لري احسانات درکلی و لقد مننا عليك مره اخرى هيا كنا احسان کړه مونږه بتا باندې يوم البل ذل لري احسان در باندې کو اتا نو غختي اذا اوحینا الى امی کا ما یوحا کل چه حکم رو لیگمونگا مورستاتا وحی کولیش و ما یوحا اگا وحی کولیش سعزی مشان خبرو سعزی مشان وحی و خبرداری و الہامو یاد خوب حالت کی یاد بیداری پو حالت کی دیلہام پو تور یاد یو پیغمبر پو ذریع بانده قرآن که دا غصر ذکر نذر آگلی نوم نذر آگلی نو تا تا مونگا حکم را ورسو خبرم دل درک ما یوحا سمرا لوئی شانو دا غی خبری علا غی وحی نقذیفینی فی تابوتو چواچوا دل راب صندوق کی سنگ چه غوی که نظنانا چو دلو کی واچوا لانگو کی یا کٹ کی نا اگا مانا اچول دی صندوق کی واچوا خب ترطیبو پر طریقه کنوا برابر طتيفي بسواچوا دا صندوق فليم به درياب کي فليو القهليامو فسوبغوردي دلرا دريابو وبسي بساهلي بغال باندې ياخذو شراواخ لدرى عدو ول دشمن سما او دشمن دا خبر وترغلوخا كلا طرفنا كلا <تصفيق> جي فرعون والقتلول بني اسرائيلو دتي يريچ بجي کي را پیده کي گما سلطنت با یاو ته مونږ زمينه یا ياخوب کي دلوي ياو ته په تاريخ معلوم شي نو هي جره د قطلاوي چې ماجونب کي پیدان شي نو کله چې موزال يا سلام پیدا شو نو مور سره غمو څو سو ولای اوس پایان خبري کې راځي به ماجونب قتلې پرېشانی و نو د الله تر اف خبر راځي خو خيست صندوق کې واچ باندې کا اذرې اپ کي نورما دریاب تخو کم کرده اغا با طریقه پوئیگی اغا بیرسی زیده کم لکتی هر نهر چو ده پیران بانگلی پر اپتتلیو ناغی نهر اغا صندوق کمخاکا کوئی غور چل تاغیر اوچت که وی قتل او ویلو کلاوی کنائی که خیستماشون انجام بیدا شی عدو اولی و عدو اولا چه دشمن زمان بیراوالی ذکر زمان دشمن ده پیران چې زمان د توحید خلاب کی او زما دي صفات او دعوې کې دا اند پارا خلکو ته دي استاد ورابې نو زما دشمن دي او د دې دشمن دي زکه چې دایره دایې کول لګنن چې رځي زما سره څنګه په دې کې زقتلو پیاروست به د دې کله ما سلام او ته بیان کړي توحید او قال قائد علیکم محبتا مني او مې غرضه په دعو باندې محبت د خپل طرف د چا چې محبت به لرځ راکاوه تر دې پوره چې پیراونو لید کنه نو محبت پیدا شي د دې چداغو د بزونی سره د نهول نه انکار وک هو یو به هم چې کتلې وردل محبت سره پیدا شي قال قائتا الیک محبتا منی او دا نزه کداسه او کړل چې دا خلق محبتو کی محبت به لرځ کدار کو چې مخلوق تاسو سره مینا محبتو کی ولتصنع على عيني او پرو على عيني پرو پرورش او کلیشستا زما پروبرو الا عيني مخه متا زما دسترګي دل زما تو نگرانه ابو رو برو ستا پروروشي پالنه وشي لته صنا دا يسان ميدرباندو کو بیا کلیش دي بره کو دو نو مورچت دل هاو به آرام وکنه نو خورته دا سور روان شا خوشو صوب در بانده معلومات کوچه الکچر تلعو صندوق پا کمه مخالعو از تمشی اختوکا خلاچ اطلاق خورستا ارواناوه را غوما اللہ تمعلوموه داغی اقدمون بمپنه که کشمال شوی کنم صوب پی پویدننش دا چرته تفصیل بروس تر سورو قصص کے رازی چو صندوق التا ورسیدو ناری وچداخو در خستماشم دیو الی رضا خباس پ اڅوک ووی راځي تدل به ورکی دی وویږي پس زنه انا بارات ل وی اورځه بل زنه نو جته جته د بادشاہ په وور کې خوشالي و جوشنو خو اوس په کې داونه خپل کنجې څو بارات ل نو السلام به خوانه راسته یو زنه انا بارل بل بارایي خوانه راسته په دې کړه غوڼکه موسی عليه السلام خور ور رسېده اته پوسو کې دا پاور څه داوله داغه ما سره دا نه یې ته وایې څه براتا دا ما یو صلی چې داغه احاله غووله پاور کې کې دی چې سیدی کیسره واخلي دا کې به بس پکاره وکرمه خو دغه کوشش کو فتا قولوا پسوی هل ادل لكم ايا خبر کم تاسو علام يقبلوا هغه چا باندې السلام ورسې خغه رَوْچت کُن جو خوایوال وستا نا ډېر خوشالي شو ور سوچا ډېر ازم خوشالي و بیا خو شو نا لري ورته بیا جا وځه زره دل تنشم پاتیکه او بس خطه حفاظت فرما لای راکه زبه او به پانم ناغه بس ټک نا کدایک اوس نو خان نور نو س خطر نو که خطر خو د هغه لري پره بو جټولیا قتل له اوجل مجریه ته اجازه بنا جنہ گیلہ ام میک پس من گا واپس پھر تو خپل ولا او غم جنن نشی استابو جدای درمان دیو کو وقتل دناثن اتا قتل کلو یونافسو تا قتل کلو یونافسو د ګونا نہ نوې داغه لګیا یا قلمو نه راغستل چې نو موسی علیه السلام نبی ګویا شو قرآن نګوره او د وروه قرآن هوې من الګم می دګم له اخلاص کله هغه زګناه نو کافر ظالمو او مسلمانان ظلم کاو او موسی علیه السلام راځه خلاص یې کاو هغه دړي کوه تاخې علیه السلام په دزوره نو کړا اوس څنګه عادت گزارول ورکو رسته کو اچھو گزار ورکو ناغ آغاز را مرش نبیاروس تو پی خلق دعوه قول چه تا قتل کل دیا دو گناه کل دیا خود پی ران یانو ج پی اسطلاک قرآن پی اسطلاک ایغو غم ویلش من الغم وفتان نا گفتون نا ازمائل ویتا مانگا بڑی روز میختون نو سالا دی را پارچه پارا تیار شی و چانتا شی چاند کلش رد دی لوی من سب دا پارک وصفتنا کفتونا از میختنا در باندې وکړو دا یو سړي نووي دي چودا خلکو صح حديث جوړ کړل دي طاري کې حديثل طون ورته وي وي دي چودا کمزورې خبرې پکې را جمع کړې الله علم چيګه سو فلا بيستاسنينا سو کلو نا بي اهل مدینہ په مدایم کې رسول سلام سره څه مودته یې را کړو چې ګړي به سرولي کړه سره د قصص ثم مجدا بیا راغله تا علی قدر ی موسی و تقدیر د الله باندې اے موسی علی السلام تاسو په خیال کې دا نه راتلو تاسو په ګومان کې دیالو چې زب نبی کړيګه ما زب کوې تور تد زمن پیغمبري ورته اسريږي تاسو خدا خیال نو توغره روان په اہل تراتلې مذردا علی قدرین د الله تعالی صلوا و د هغه تقدیره نو ورته دلته کې تا ورکار پاته وبل تر اب باند روان شو د انبیو حق بارست شند چې بس کوم حکم ملاوی گناغه پس برځیخه وصناعت کل نفسی ما تو غره کړي د خپل نفس لپاره ان خل نبوت واحد لپاره وصناعت وکړه ته مې غره کړي ته مې چان او لنفسی خپل منصب در تعالط ته پاره نبوت ته دعوت ته او دخپ الکلام ده پاره د ده مرتبه ده پاره ای زهبان ده و اقوکا پس لال شطو احرور استا با آیاتی زماب معجزو بانده زماب آیاتو حکم کرو دلته دویمزل دل دل حکمو که پس دو معجزاتو نا او بل پس دو نبوتو رسالت درور ده اگنا شطو ملال شطو در سرمال گرش اول که اوازه اغطا حکمو ولا تنيا في ذكري اسستی مکه کمزوري مکه نماز ذکر کي ولا تا دلفا في ذكري سماपयाداش او دا بيان بارك ورتاه سفتيونه کي څنګه ژوند جوړ کنه کینو صد به حق كثيره ونذكرك كثيره بدل دا خبر يادي چګوراني کي کمزوريونه کي ان اذهالا الى لال شه دواره پیره انت انه طغا یقین اند سرکشی کړی دا نو د دریم د حکم نورستو ترېقیقې ته دعوت چې لال شه نو څنګه دعوت بورته کوي هغه ډېر لوی سرکشی کړی دا او سرکشی انسان ته بیان کول آسان نه په ترتیب او طریقو غواړي کړه فقول لهو قول لینن وصاعدتا وینا نرم ارسده سرکشه و تعصبه قريبان بغل قلب نرمه لينا فنرمه بخوغه ببسته لعله يتذكره ده باره چه ده عبرتو اخلي او يخشى يهو يريگي يتذكره چه ده او خبره من اول ذلك كدغني او يخشى نهو بيريگي بي توتا تخويب و لورك اول ملاقات و قدیق و صلی اللہ علیہ وسلم دیر نرمی وقعی خبری کلی انتہائی روستفا کی بیادہ سے مقیم را گلی چلو سخت اجازت و نبی آسر را سخت کلام ہم کلی ربنا اوی دواو رب زمانگا اننا نخافو یقینن منگا یریگو ان یفرط علینا چی دیبا سرکشیو کی دیبا زیادیو کی فمان باندی ان یفرط علینا افراد بو کی زیادی بو کی کبدي په وجه دې دغه راغلي دیو بیان څه کې چې دا هو د زموږ سړې وځلې را اسنه چره بیان ته سامنے کې او ځاتي او کې او اي اتغا یادې سرکشي او کې په دا بیان اورېدونې چې بیان اوري بیا وروسته شروع کې سرکشي او سختی او مدا حق کول غراځه قال لا دغا ها ولابک مې ريګه تاسو انني معكم اسمع وارى تقنن ستعصر فيما لا اورم ازوينم زاورم جاء غساوي اورا سكينه ما تعلم دي زمانا علمنا نظرنا بحر ندي كنا فتي اهو فصرا شهدت فتي اهو فرا شهدت كلوي لا را شهدت غودا ما يت مقام كنا جلوي زل دوستاں سن محکل دا موجود ہیں بس تا زرات لو دا پادر وقت ہے اور ا جائے گا فقولا ھلا ھو ایدہتا ان رسول ربک یقین المنگا استاذو دراستا فارس المعنا بنی اسرائیل ولیکا سموسرا بنی اسرائیل ورسو خبر و توکل رسول ربک منگا پیغمبرانے استاذو دراستا دیک دعوت تے چتاور رب او پالونک دے خالق دی تا غلط دعوا کولې دا ته دروځنی دا ته معلومي کې چې دوه ځغې یا کې دی ردزه करत چې هغه پېدا و کوله او کله کوبي دریم د خپل رسالت بیانولو ته وته ان رسولا ربک چې موږ ورسره خبرانه کوو موږ استاد یو معجزات دې له اندي سره او در ما خبره حواله معنا بنی بني اسرائيل موسی را بني اسرائيل پېدا تاگوار دومر قیمتی و وچت خاندان ده او تا غیقوال امان کردی از تا حکم بانده چلیگی که نا تا صور چوک دا سوق تیرا پنی اسرائیل تا تر دی تاریخ معلوم ده دا خود بوت خاندان ده اتا فاقی ظلمون شروع کلی دن دی پریز چیز آج چی. و لا تو عزبهم قاضاب مارکوا دیلا مطنگوا دی. دیل تکلیف مارکوا دیتا مصیبت مرسوا قدیش اینا کبه آیات ا یا کینن راځلې مو داتا په دلیل <سؤال> سره راځستاینه والسلام علی من تبع الهدى او سلامتی علا باور چې دا بيداریو کړ د هدایت ته ابي الرسول مو خو تو توکي دالکل نو قوم نو والسلام علی من تبع الهدى ته کوي سلام لایق نو کنه سلام په جوړي علیکم نو دا دی ته وي سلام باور چې تابي دریم کې د هدایت کداو ست بيدار یو کلمې بیا بلایق شر دې لوي دعا وختونه دا دعاوته د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام به کو ان قد وحي الينا يقين وحي لشعبنا ان العذاب چيکن عذابه على من كذب وتولى قال شعبه دې ته تغذيب او اووليد كذب تغذيب او د الله د وحدانيت يا دا پیغمبرانو دو نبوت و توله او والی <سؤال> دا داگه منلونا خرکشه تودری دا نکسو چې چه گروه تا اللہ پاک و تخویلو چه تسو خبره نرمه که وی ادی گرمه اکلا چه دا عذاب زکر پکره اگه نداخو دعوت سردی کنخا خب پا نرمه نرمه و تاگه چه گروه سلامتیا دا امن دی سکون دی بعد شهید استاپا قبض دیی داری تا تا مبارک خوصیر داره چه ہدایت من الغاوی الا با طاط سلامت یا حاضرې کی ته داو ته منی اچون من نبی اخو تکلیفنا عذاب له مخه قوم نرم رازیو طابو نرم رازیو چا تغذیب وک کته وک بلی نرم خبر را کنه چې مبهن نزیته وتاو چا عذاب کو پا بچ رازی چې تغذیب وک ها ووله ده کنه انده کو ته چې پتا داراز د نزیته ریقال نور خبره وختاره پدې بوتومخه او ورې نقصان بوتومخه څه پته ویلې کې کړه قال فما ربكما يا موسى اوسا غوي چې کته ځړونبه خبره جوړ کړه چې انا رسول ربك ها نو دا رب تاسو کوم یادوي زخه غوري عمره بم ما تاسو نه لیږه لای پويځه مګنه نو زمما استاد یې زمما رسولان اخوما تم معلوم دي زاستاسو کم رب دی عمر رب کو مر دارتو وی اتازو بلی خبر ہو زا پورشن تیتا سبرزو آئے سوک دیر السلام قال ربنا اللذی اعطا کل شئین خلقہ ہو ہوئے موسیٰ السلام رب زمان اغزات تیچ واریے کو ہری وشیدہ پیدا اشتاقہ ہو رب زمان اغزات تیچ رب ویلی شو صفات پکید رب کنا اعطا کل شئین خلقہ ہو چاری وشیلے پیدا نا ادم نی وجود تراوز تیره سمح دا بیوات الار خودلی دا تریقی واتا خودلی دا کمچه پیدا کرده نو چلی واتا خودلی دا کبینجوڑو لو کم اگی پیدا کرده نو تریقی واتا خودلی دا د دا محنتو د کثبو اداشا جسم را زنور دی که انسانان دی نو دا جون تیرو لو جامع جوڑو لو او ورته د پراګ کولو د خپلې حفاظت کولو او نوږه او تیدو آو د تعلقات ساتلو اره خبره او تا کوله دا بچی چې پیدای شي نو ولاست زور نه کی اندلکه ما مدرسې کې سبق ویلې دې چاپ وکړې چستا بنادای دې کې خوراکي او به یې کارو کې او دريږي نور منده کې اصل نه داو دا قدرت خولید و اما ها دا تا سوگو و دیکی هم دا خپل حفاظت اگا طریقه پراتا دا اللہ پوک کردی خداقشانتی زناو را تاو گورا چاگی خپل حفاظت پکم طریقو باندی کئی دا نوالوز بچی دی اچه اگا خپل موری اپاسی. نو دا دین ته دا پاناشه په سپینړا کې به دا بیا ګوره نه به مو می نو ته چا کولې دي دا ګورلا ټریننګ دی لچا ور کړل اکی مبلج چې ته باندې په دې دا څه شي رکنه به خلا قوم کیږي پیږي نه کنه ګوره تلاش کوي ار یو څه پیدا کو ثم حدا ابي وتا خپل طریقوونه د کائناتو کې چې دا څومره زوینه د حشرات او غیره چپړونګي نظر پدې کې ساينسي کتابونو ګوره چې کم تحقیقات شولې نه بالکل حیران شې چې د دې د حفاظت کې مې طریقې دي دی. د دې خپلو کې تعلقات او بل سره ربط او اتفاق او مهنت دا الله رب العالمین کليږه نو سرهونو کوڅه چې دا ونو خو لري وسیو دي د څه بنیاد کې خپل خدای دې وسیو دي کبه دې لګیا شه خدای بیان ختميږي لو زه کلام بدل کوم قال فما بال القرون الاولى وی وی څه د شاندارې پهلوړم بانو ګورم اوسه بدل کړه نو موږ نو تښتیدل نه نیم چې ښه ته خدای خبره کوي خدای مخکې قانونو دا وي چې عذاب به پاغ چای نو دغه حال څه دی ای خون دا خبره نه وکړي ای, ای عذابی کیه هم شران جداسه تیر شوینه داری بساړي قال <تكتشترك> علمها عند ربي في كتابه وموسى عليه السلام علم ذلك ذمات رب سرده في كتابه فلوح محبوظ ذلك في علم ذلك الرجل تشرف في العلم لا يضل ربي ولا ينسى نو خطاكي رجما أنيري لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل نو في ابتداك غلطكي خطائكي او قد دينچه زه هم ته راغلي او یاد کړو یا او بیا تیرش باندې باندې خدا سره راضي کنه يا پرمبي سره كند او غلط شي خطا يو كي ولا ينسى يا ولي خياطري يادي و پرست ته بیا يرشي طالبان دعا کوم زه وره اه حالت لا يضل ربك نغداغي رب زمانه ساينسى او ني يره الذي جعل لكم الارض مهدا اعز چګر زمکه ما حدا غړېدلې نو راخه دن بیا او دا شان نکره اګه خپل موضوع له بیا راایه نی پر هغه جواب مورکو اوغه مضمون چې بنان دغه نکټکو نو هغه کاټ نکړی شکا بل طرف ته روانه کړ خبر دایره واحد مثال له په دنیا کې کده باندې څوک ارکه څو نه در آزاد کی و دې موي او کنه دا خبرونډه وګوره مونږ دغه مسله کو کنه الله دی والی اګه خپل خبر بیا راایه په چاګه بیا سوالو کې چې ناګور تاسو کرامت نه منندې وي نه کرامت خو بوراله لا پاک هغه ذات چې هغه بیر له قدرت او ال ذات ته داغه وحدانیت نه ګور هغه کرامت باندې وړاند کړی خدازه خبره چې هغه صفات تورم بده بیا خپل خبر نو بیا او دې طرزو کې چې ناګہ نتا سو ور همو بارکتاو سو وي بده په دې چې ګور همو له الله پاک په ماږه ورستر او ګټلوي ذات ته داغه خبره بده نه برېزی ارضی که با دیگه موضول رازی اگر دغه دقا زیزورو لکنه خبری خوابی پاتی نکلی شو اگر زادی دکر زولی استود پار از مکه مهدن وری دلی وطلک لکن فیه اگر زولی استود پار اپ دیکی صبولا لاری وانزل من السماء اماء راو روی دوبر نوبو مشکلات او سختیگی نو اگر بزال حل کی اصر پا خلق مصیبت جو کنی چطا داوکلی نو مسائل ده پیدا شوی ریکانو نتو دا غیرا خبر او منو بتاو پر اخری رای شه نیامتونه زر باندې وکي الاره برته کولو کی کتاب د دین لارو منو لارو توحید نور دنیا لارې بره معلوم شه نقشه بره سمیش فاخرجنا به پسرو واسو منغه بده سره ازواج من نباتن شطا جوړه دګیاګانو نه مختلفه شطا قسمه قسم جوړې ری بدهګیاګانو ها پر زرګونو فاخرجنا كلام الله ربنا عز وجل بدل لا تفنن بالقران دا بلاغت القران چيو ترى سر رواني خبره نگورا كلام بدل کی غائب نے متكلم دا کلام وا اللہ جل وعارث و کریم من کلی کو سموند وحدانیت خبره چواتا تو کلوا ورع انعامكم فراک وتا سو بقل او سر و سر انعامكم ارويم پک سره ور شوګانی پیدا کړی دی واهمه پیدا کړی دی ان فی ذالک الایات للولین نوها یقینا بدیګه خامخا دلائل له پاراداو کال مند نوها عقلتوی ازګوت نوها وجمانه بغندنه پردره منوا عقل بتاته وجدا کار مکو دا غلطه وروټ چاکلی سلیم د پیدا کړی امون من که رب العزتو اثبات دا قیامت کی اکر دا دی را احمد ضروری مسئلہ سنگ چه دا قاسے کرے ہوکو چه باران سرامن دسمہ کی نفسونی را پیدا کی اثبات دا قیامت کی چه وردہ سو قیامت کی مرا پاس آئی اعوزل خوچتے گئے با بلدہ چه دنیا دا مزی او دا شو او دا حسن دا گوارلک وقت دے دا دیر وقت دے ور قیامت را روان دے د دینه پیدا کړی امو تاسو د دې سم کنه و به ها نعیدکم ابدیک با بسو مونږه در باندې راشه دې کې دپان شه کن و منها نخرجکم دارتن اخرى او دې نه وا روبا سمږه بیا دې ذکر وکړه دې موجوده خلق دویخه چواکه قرآن دې فرض کړی چې تاسو اګه مضبوط شه توحید الله کیامت باندې چې قیامت باندې او شاید چې دې د ټکو مشاره یې چې څنګه پیروان د توحید بیان کړو د لایلو وت ذکر کړو زما له پیدا کړل او لاره به پیدا کړی باران در لوري او ګیاګان ورو پسې عربي دل پیدا کړی پنسه نعمتونو ذکر کړو نو کېږي چې اسباد د قیامت باندې کې وته هم په تفصیل کړی ښا چې موږ خلق نه کل چه بیان ورطوشو معجزه مولیده وَلَقَدْ عَرَيْنَا عَوْ يَقِنًا مُنگا اوخو ذلِدتا آیاتنا معجزیزا مُنگا کلها تولی اوخو همسای مولیده لاسی مولیده نموسیٰ علیه سلام مزلیدون کے لاس نور حالات تیمرا علی صورت عراب کیا ذکر کرو نه معجزی تیسوی توفان و جراد و قمل و تفادع و دامو ارسیم اغور سردارے فکذبا واابا تکذیب او اوولید اک خدع عذاب لایق زانو ګرځو کنه حلیم توینږو کنه چه عذاب په باغ چاراځي کذبا وتवला ستغذیب اوکو اوولید نو د مستحق د عذابو ګرځ فکذبا واابا تکذیب اوکو انکار قال اجینا وی وی اراګلی زمون تاسو ته خرجانا جو توبه من ارضنا زمون د دې ملکنا به پښواله سره راځو سره يا موسا هي موسا عليه السلام ختمو سره څه هي راځو